Tizennegyedik fejezet A tavasz folyamán Berta számára világossá vált, hogy ő másként reagál az idegenek kutató pillantására, mint Hana. Amikor együtt sétáltak, úgy érezte, néhányon várakozó arc kifejezéssel közelednek feléjük. Hana nem billentette hátra a kalapját a homlokáról, mint egy úriember, de olykor a barna kemény kalap emelte a kezét. És amikor ezt csinálta, Berta valamiféle szenzációiséget láthatta tekintetükben. Valójában az lepte meg, hogy Hana nem vette észre ezeket a pillantásokat. Nem húzta össze magát, de láthatóan egy mosolynak vagy barátságos szónak sem örült. Mintha egyáltalán nem törődött volna azzal, ahogy mások reagálnak rá. Vajon ez hiányosság vagy erősség volt? A legtöbb szembejövőnek viszont elég volt a maga baja. A föld alatt töltött nap után a nappali fényben lelecsukódó szemhéjuk, a szoknyájukon ólumsúlyként lógó kölykök, a kocsi elé fogott vénséges ló irányítása, odafigyelni arra, nehogy valaki keresztül szaladjon a vasútvonalon, ahol a mozdony a kalkopirittel megrakott kocsikat húzta. Hana láthatóvá tette magát, de nem valaki számára. Április második vasárnapjának reggele volt, az alacsonyan ragyogó napsugarai a lassan kizöldülő mezőket súrolták. Az aválc neszi istentiszteletre tartottak, és korán elindultak, hogy időben odaérkezzenek a kármőj keleti szélén álló régi templomhoz. a mélyen beszívta friss levegőt. Több mint egy hete olyan szélcsend volt visznezben, hogy az égető kemencék kéményeiből gomolygó, sárgás szürke füst fedőmódjára telepedett meg az egész öböl felett. A sok széntüzelésű kályha szintén nem segített a levegő tisztaságán, a város tengerparti elhelyezkedése ellenére sem. Öt kilométert kellett gyalogolniuk a tavaszi olvadástól átázott kanyargós utakon, mocsarak körül, tehenek és disznók mellett, kutyáktól és gyókoktól hangos tanyaúdvarokon keresztül, nyomorúság és jólét mellett elhaladva. Haná egy törvényjavaslat miatt háborgott, amelyről az újságban olvasott. Ha megtéltják az éjszakai munkát a nők számára, akkor még a jelenleginél is jobban kiskorúsítják őket. Szerintem képesek maguk dönteni erről. Lehet, hogy épp a tilalom bevezetésével akarják megvédeni azokat a nőket, akik éjszaka kénytelenek dolgozni. A gyárok éjjel-nappal termelnek. Vagyis dolgoznak, csak nem a nap legnehezebb időszakában? Igen, bólintott Berta, mert éjszaka sokkal védtelenebbek. A férfiakkal szemben? Igen. A gyárokban, illetve a munkába menet és a hazafelé tartó úton egyaránt. És a törvényjárt talán a gyerekeiket is védeni akarják, akiket gyakran magukra hagynak. Ezt értem. De az éjszakai munkától való tartózkodás lehetősége nem ugyanaz, mint a nők éjszakai munkavégzési jogának megvonása. Ha dolgozni akarnak. Nem szeretem a tiltást. – Ezzel csak gyengítik a gyárban dolgozó nőket, azt sugalva, hogy nem képesek önálló döntéseket hozni – mondta Hana. De a tilalom életbelépésével meg sem fogják kérdezni a dolgozó nőket arról, hogy vállalnak-e éjszakai műszakot. – pedig az önálló döntéshez való joga legfontosabb – szögezte le Hannah. Bár a hangja magabiztos volt szinte szigorú, Mintha a kijelentés vitára sem érdemes volt át hangsúlyozta volna. Bertára pillantott, miközben sétáltak. Másképpen mosolygott, mint amiről a hangja árulkodott. Egy darabig szótlanul folytatták az utat. A sarkuk nem a menetelés egyformaságával ütemesen csapódott a talajhoz, sokkal inkább valóságos kakofóniában. Berta könnyű és gyors lépteibe Hana súlyosabb, hosszú lépései keveredtek. Egy kocsi bukkant fel előttük az egyik kanyarban. Egy barna egy idős házas pár egymás mellett a bakon. Mindketten hálásan biccentettek, amikor Berta és Hana férre húzódtak, hogy elengedjék őket. A férfi a kalapjához emelte a kezét. Ahogy elhaladtak egy dom mellett, amelyen zöld ügyekkel teli, ezüstösen csillogó törzsű fák csoportjai nőttek, megpillantották a tengerszoros melletti magaslaton álló templomot. Megálltak. Hihetetlen, hogy mindig is ott volt, sóhajtott Berta. Hanaból intott. bólintott. Egyenesen a völgy fölött átnézve szívták magukba a templom, a torony, az odalent elterülő gazdaság, és a lankás, hívogató templomdomb látványát. A régi, szabadon álló torony egykor állítólag olyan magas volt, hogy kilométerekről is látni lehetett, Már azonban csak romok maradtak belőle. A látvány eltöltötte Bertát Istennál. Nyáron a romot benőtte a növényzet, most azonban egy kiáltásnak hatott az ég felé. A belsejében rügyező, Zöldes árnyalatba öltözött fa emelkedett, a toronyfalak négyszögletes ablak nyílásaiból pedig kisebb ágak nyúltak ki alamizsnáért könyörgő karok módjára. A fehérre messzelt középkori kőtemplom harmonikus, fénylő szentéként feküdt a torony romjai mellett. Minden alkalommal lenyűgöz a látvány, mondta Berta. Olyan gyönyörű. A rom? kérdezte haná. Berta ránézett, de Hanna pillantása a templomon pihent. Igen, az is. Arra emlékeztet, hogy mindig is jártak emberek ebbe a templomba. Elhozták a gondolataikat, a félelmeiket, és igen, az egész életükkel Isten elé járultak. Már évszázadokkal a születésünk előtt. És ez évszázadokkal utánunk sem lesz másként. Így is mondhatjuk... Válaszolta Hána és bólintott. Egy idő múlva hozzátette. Én szinte soha nem gondolkodom ilyen végletes kategóriákban, hogy mindig és soha. Nem? Nem. Vagyis néha megesik. De nem szoktam ezzel foglalkozni. Hána kurtán felnevetett. Furcsán hangzott, de egyben felszabadítóan is. Nem foglalkozik vele. Nagyon szerette Hanában ezt a szembehőtlő szabadságot. Vajon ezt tette olyan erőssé? Ő maga jobban szeretett mások kedvében járni, hogy az emberek azt gondolják róla barátságos és kötelességtudó. Tudtad, hogy ezt a három ablakot szent háromság ablaknak nevezik? Mutatott Berta a templomra. Igen, bolintott Haná. Nemrégiben mondtad már. Tényleg? Mondtam már? Igen. Muszáj összeszednem magamat, gondolta Berta. Tanulj meg nem foglalkozni vele. Azzal elindultak lefelé a völgybe, majd felkaptattak a templom dombra. Ahogy megérkeztek a templom teljes területét körülvevő kőfal kapujához, egy templom szolga éppen kinyitotta az épület gótikus déli ajtaját. A következő pillanatban a három lelkészének egyik hely jelent meg az ajtónyílásban. Be kell engednünk a napot, kiáltotta oda a két fiatal nőnek. Télen előfordult, hogy a fajtó befagyott, és csak egy keskeny résre tudták kinyitni épp csak akkorára, hogy az ember bekúszva helyet keresse magának az egyik padon. Most azonban az ajtó tárva nyitva állt. Integettek a papnak és a templomszolgának, majd folytatták az utat a régi sírkövek között a domb nedves, puha talaján. A szertartás csak jó negyven perc múlva kezdődött. Örülök, hogy ez a lelkész tartja az Isten tiszteletet, jegyezte meg Hanna. Igen, felelte Berta. Őt kedvelem a legjobban. Én is. A másik két lelkész gyakran nyomasztó, komor hangulatú prédikációt tartott, míg az, aki az imént az ajtóban állt, derűsebben, reménytelibben tolmácsolta a bibliai szövegeket. Jeremből származott, teológiai tanulmányait a fővárosban végezte. A harmincas évei végén járt, a haja gyér volt, az alkata kisétestes. Az álla úgy merett előre a nyakfodra fölött, mint egy újabb redő, és amikor Isten kegyelméről beszélt, az arcán mély mosolygödröcske tűnt fel. Az a svéd nem jut eszembe a neve úgy prédikál, mintha politikai gyűlésen lennénk, mondta Hannah. Berta egyetértően bólintott. Az a lelkész képekkel teli nyelvezetet használt, és többnyire az ördögről, valamint a jó és a rossz közötti választásról beszélt. Berta általában szerette a példázatokat és a képeket, de amikor utoljára hallotta prédikálni a lelkész az ördögről mesélt, akinek a legvidámabb pillanatai azok voltak, amikor próbára tehette az embert. Akár az apáj és dagály recsitálta, olyan bizonyos, hogy az ördög felbukkan megpróbáltatásaival. Ahogy a tenger megemelkedik és visszahúzódik, úgy fedi el, vagy hozza felszínre a bűnt. A dagájal azt akarja, hogy megfeledkezzünk arról, ami kúszik-mászik, az apájjal pedig, hogy felfedjük csúszómászó és féregivadék mi voltunkat. Igen, ő is örült, hogy nem a svéd lelkész prédikál ezen a vasárnapon. Lesétáltak a tengerhez, ahonnan felnéztek a templom hátsó részére. Mint minden gyerek, aki Hógezünben és a környező szigeteken járt iskolába, ők is tanultak az egykora dombon álló fa templomról, amelyet Olaf Trigvasszon, a Norvégiát egyesítő és a kereszténységet meglehetősen erőszakos módon terjesztő király építetett. És hogy már Szent Olaf szágájában is különleges imahelyként említik. Egy Szent Olafnak szentelt királyi kápolna, ahol a zarándokok megálltak a Niderosz felé vezető úton. Valaha egy hatalmas királyi birtok is elterült a templom mellett. A sok halom egyikében pedig szép hajú Harald nyugszik eltemetve. Amikor felértek a templomhoz, közelről látták, hogy a vakolatot átítatta a nedvesség, a falazat egy-egy darabja pedig meglazult és kipogyogott. A lyukakat helyenként festetlen cementtel pótolták, amitől a teljes déli hosszú oldal foltosnak tűnt. Bertát azonban nem a kopás foglalkoztatta, hanem mindaz, ami a régmúltal kötötte össze az épületet, a királyokkal és a zarándokokkal, a babonával és a hittel. Jóval a modern 1885 előtt. Az istentisztelet kezdete előtt még volt idejük egy rövid sétára az épület körül, majd elballagtak a szűz Mária varrultűjének nevezett magas emlékkőhöz, amely az északi templom fal felé dőlt. Úgy tartották, azon a napon, amelyen a kő megérinti a templomot, közel a végidő. – Tudod, milyen magas? – kérdezte Hana. – Igen, hét méter, nem? – Úgy van – bólintott Hana. – De azt mondják, még ennél is magasabb volt. – Mennyire? – nem tudom. De állítólag egyértelmű jelei vannak, hogy nagyobb darabokat törtek le a tetejéből. A papok tették valamikor régen, hogy megmentsék a világot. Hanna elmosolyodott, mintha biztos lenne abban, hogy mindez csak babona. Az Isten tiszteleten a lelkész a két Máriáról prédikált. A szűzről, aki a Szentlélek segítségével adott életet Jézusnak, és a bűnös Mária Magdolnáról, akiből Jézus hét ördögöt űzött ki, és aki később a saját könnyeivel mosta meg a mesterlábát. Hána lehúny szemmel ült Berta mellett. Egyenletes lélegzetvétele arról tanúskodott, hogy gondolatai nem a tiszta életű Mária, és még csak nem is a másik körül forognak, akinek bűnös életet kellett élnie, hogy megmutassa nekünk, minden megbocsátást nyer, amíg az embert önzetlen szeretet tölti el. Összerezzenve riadt fel, amikor a lelkész, ezzel a nyomatékos kijelentéssel zárta prédikációját. Isten a két Mária személyében mutatja meg számunkra, hogy a szeretet bizony olyan erős, mint a halál.